сумлінно шматуючи його знову і знову, виплітаючи на шкірі чи торуни, чи ієрогліфи, Він щоранку бігав до скелі, щоб перевірити, чи став він хоч трохи більше схожим на малюнки, що були по ній. У тій же порі до скелі прибігали дикі коні, щоб попити зі скелі води. Вони ж бо добре пам'ятали, що скеля – то море, що стало на сторч. Коні мали сиві кам'яні крупи і соляні гриви, вибілені степовим сонцем. Він стояв попід скелею і не міг ні милуватися, ні запізнатися з тими кіньми. Він інколи хотів пристрелити їх, та однаково не було хоті шукати стару рушницю, заховану в цій же скелі неподалік. Інколи йому думалось, що коні, то дівчата в сірих сукенках, що прийшли сюди провідати мертвих наречених. І тоді він співав їм весільних пісень, а вночі молився, чимарив, вигризав на сухій землі великого хреста, повільно глитаючи камінці з піском. Він сподівався до зими докінчити свою роботу, а тоді по інший бік скелі вигризши такого ж хреста, засипати перший землею, взятою з місця другого. А потім починати все спочатку, знову їсти землю і молитися, допоки вистачить зубів і хрипу в горлі. Та ще сірих коней з соляними гривами, що приходять як до покаяння, до скелі на водопій. Я сидів сьомий день, і вже котрий тиждень стирав той сьомий день на порох. Бо я мав страх до сьомого дня, як до мого старого числа, чи до кольору, котрий я забув. Я тримав повіки пальцями, змінював руки. По черзі однією тручи дні, а іншою лякаючи сон. Дні і ночі надходили справа і зліва, пропонуючи себе, як наглі лярви. Я чекав. Не знати чого. Мені привиджувалось якесь кохання. Біда його бери. Мене опосідали степові духи, що прикидались лісовими. В якось мить вони посідали на мою руку. По кілька тисяч на кожен палець. І різко видерли її мені з очей. Сон сьомий. Я перетнув кілька кордонів. Ось всі вони були із запахів. Запах смаженої їжі, запах зіпсутої їжі, запах протягу і пилу, запах сирих стін, запах запагу межі, запах тебе. Точніше, того зілля, котре ти мені принесла і позапихала між мого одягу. Шістдесят сім. Ціла купа хмітця, перемішана із твоїм зіллям. Ти ще казала, що то чай. Дивно, що я думаю в завершеному часі. Адже ти живеш зо мною в одній хаті, і досить мені кашлянути, чи неспокійно заворушитись, як ти прийдеш. Ти прийдеш, хай тобі грець, і будеш допитуватись, що таке з моїм ротом, горлом, подихом, потом, прутнем. Що таке? Нічого, Люба. Кохайся зі своїм чаєм. Він геть зелений, як твоє міжніжжя. Нічого, Люба. Я просто чекаю, коли ти підеш. Коли ти перестанеш на мене гаряче дихати, і я знову бачитиму досконалу білу стелю, а не пори на твоєму розпачілому обличчі. Отак, це любов. Це те, що з'являється в кімнаті за секунду до твого приходу. Це те, що залишається кислим запахом слини на моїх щоках після твого поцілунку. Чорт, забирай! Я навіть не можу витерти оту любов. Ти для чогось зав'язала мені руки. Мені тісно, мені тісно і гаряче. І ко забирай педіотське світло під цією стелею тягарем пахощів. Зовсім світло! «Геть, світло, мені тут геть не так, як було в твоїй утробі, мамо». Сон восьмий. Я чекав на восьме.